З офіцини і з других будинків Поробимо павільйони для заразливих недуг А головний будинок поставимо новий Моя цегольня недалеко Ліси також Вапно маємо гашене Особливих труднощів не буде Як є гроші, пане Добродію Відізвався бурмістр То немає труднощів Додостав я вже нині голошуся З тим прошу звернутися до пана Хмелинського Це вже його діло «А», – сказав бурмістр, киваючи в сторону молодого чоловіка, «гратулюю», – повторив міський лікар. А звертаючися назад до графині, питався, «під чию ж кураторію буде відданий цей шпиталь? Ради повітової чи виділу краєвого?» «Під нічию», – відповіла графиня, «буде це приватна інституція, власність паньковець, віддана для загального добра. На паньківцях буде вічний лігат, Властителі паньковець обов'язані будуть давати утримання на будинки, парк, лікарів, на заряд і на 100 ліжок для хворих. Розуміється, фізик державний буде мати нагляд над тим шпиталем настільки, наскільки це предвиджене законами. Відповідна часть мого маєтку, з котрий дохід буде йти на утримання шпиталю, не сміє бути ні продане, ні обдовжене. «А», – сказав бурмістр, запалюючи нове третє зряду ряду цигару, Которе йому дуже смакувало. «Пан бурмістр, шпиталя не побудують», – Сказав усміхаючись лікар. «Чому, пане Добродію? Бо забагато курять». Бурмістр махнув рукою пані, «Графиня так єсть, отже, Позволюють мені розказати один анекдот». «Прошу дуже». Зійшлося раз у ресторані при однім столику двох панів. Вони не зналися. Один багато курив, а другий не курив. І той другий каже до першого, «Так єсть, отже, пане Добродію, ви за ті гроші, що прокурюєте, могли б собі кам'яницю купити», каже. «А ваша де?» – питає його курець. «Я не маю кам'яниці», – відповів некурячий. «А в моїй, бачите, цей ресторан, в котрім ми сидимо, так єсть, отже». «Глучний анекдот», – сказав спаленівший лікар, «бо пан Бурмістр мають кілька кам'яниць, а я не маю жодної». Тому, бо не курити, тютюн додає пане добродії енергії і фантазії, так є, отже. Бачимо, заключив лікар. Оба панове, знаменитим настрою і незвично вдоволені гостиною, попрощалися графинею. Вже вони мали відходити, як над'їхав доктор. Вони ще й його попросили на добродійній вечорниці, а графиня спитала доктора, чи не має листа від свого товариша. «Маю, маю, пише, що приїде». «Коли?» «Не маємо второк, він буде в п'ятницю підвечер. «Значить, ця панове, – звернулася графиня до гостей, – в суботу лови». «Так єсть, отже, пане Добродію, дякуємо дуже і ставимося по приказу». І від'їхали. «Як же вам, ласкава пані, подобалися ті представники нашої повітової столиці? – питався доктор графині. Дійсно, не знаю, що вам відповісти. Отак собі люди. У нас таких називають колтунами. Лікар, мабуть, хитрець, а бурмістр – смішненький дідусь, добряга і, мабуть, не дуже кріпкий в голові. Не такий, то він глупий, як здається. Кілька кам'яниць придбав. Місто, як було бідне, так і є, а він розбагатів. Де може, там урве. Все якісь поїздки, то до Львова, то до Відня тримає коні для державної пошти, будує касарня, до того належить до асентерункової комісії. Це те щось варте. Невже ж? А так, подивіться, кого беруть. Селянських синів. Асинки посесорів. Арендарів тощо, непридатні. Селянин їсть борщ і капусту, не вміє ні читати, ні писати. І він гідний оборонця престолу і відчини. А там ті, як... Пампухи на оливі і нездатні. Так, воно, так. Лікар знов. Іншої породи риба цей забув, що вмів в шпиталі сестри милосердя роблять, що хочуть, а він політикує. На тім конику хоче виїхати на ширше поле в Сойм, а може, й у парламент. Вони здебільшого всі такі. Подивіть, які маєтки має нотар. Всякого роду секретарі мешкають у власних хатах, а місто не має ні води, ні каналів, ні світла, яким було 10 і 20 літ тому, таким залишилося й нині. Від останньої переписи прибуло йому семеро душ населення, правду кажуть.